De mult, într-o țară depărtată, trăia un mare bogătan pe nume Mujirdoc. Mujirdoc ăsta, care era și mare dragător la împărăție, avea o grădină cu trandafiri albaștri. Într-o zi, plimbându-se prin grădină, cei văzură om. Hei! Hei! Cealaltă! Hey! Ia-ti-nua repede în coacere! M-ai strigat lumineția ta? Ce-i cu capra asta bestemată care-mi care jumulește trandafirii? Bă, bă, bă, bă, bă! Nu-i, N-ai mai găsit altceva de păscut decât trandafirii lumineției sale? Stai, stai, stai, n-o alunga, n, n Pune mâna pe ea și afla cu este! O să-l pedepsim și pe stăpul, nu a, a, Da, ia, ia vezi ce cu tânărul acela strânt, care a intrat în grădină... A, alea, a, alea. ce Cei cu tine, străine? Ce comde-i cutezat să intre în grădina lumineții sale fără să ceri voie? Nu vă supărați, eu sunt mirgi templarul. Stau aici în vecinătate, mi-a fugit capra și... Dar slujitori, slujitori, mâna pe el! Dar ce-am făcut? Ce aveți cu mine? A, las că s Luminația ta? Iată-l pe stăpânul adevărat? Capra este a ta? A mea, adică a măicuței mele Afară de o salbă păstrată din moș și singure e avere Și de ce ai lăsat-o să-mi strice N-am lăsat-o luminăția ta, s-a smuls din lanț și-a nimerit cine știe cum aici de altfel n-a făcut niciun rău Nici nu s-a atins de fiu. Da, nu s-a atins că am prins eu de veste, Că altfel împropo de grădin, da. <laughs> Ea caută iarbă, nu flori luminețe. <laughs> ești cam limbut, băiete Gea da. da du în Iar îmi da. păi mâine în jur Să-l mânați în surgiun în pustiul cel mare Unde o să rămână până la sfârșitul vieții da. Da. În pustiul cel mare? Până la sfârșitul vieții? Ai, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Oaspeți, vă rog să gustați din toate bunătățile. Să bem de bucurie că am reușit să salvez trandafire albastri. Măritul nostru, stăpân împăratul, a fost foarte bucuros când a aflat. Să bem. Snujitori, snujitori, să mai aducă vin ce ce Luminația ta e afară o bătrână care vă roagă să o primiți. E și o fată cu ea. De cum îndrăznesc? Acum când am oaspeți, alungă le data aia afară. am conit Luminația ta, dar s-a întors. Știți, e mama plestematului acela cu capra. Și fata? Da, da, e Damira, logonica lui Mirzi. Da, să le vedem vedem Mă rog, dacă, dacă scumpii mei oaspeți doresc lucrul acesta, spune-le să intre, ha, nu? mă înțeles, mărere! Hai, hai, încenunchiați! Încenunchiați în fața luminației sale! Trăie luminația Dar ce e cu voi? De? de ce ați venit să-mi tulburați petrecerea? Luminația ta, am venit să-mi scap ciorul de la perzajă. Eu mă numesc Damira. Și vă rog din suflet, milostiviți-vă de Mirji. E logodnicul meu. Ne cunoaștem de când eram copii. Da, și cam ce vrea să fac? Să-l lăsați slobot. E păcat de lui Dacă-l mânați în pustiul cel mare, se va stinge curând. Da, ați venit cam târziu. Măritul nostru, stăpân împăratul, a și pus pe pecetea pe hârtia prin care i-o sândit. Da. Ca să, ca să nu spuneți că sunt om rău, îl voi ruga ca păcătosul să fie iertat dacă va trece cu bine prin încercarea la care îl voi supune. <tri> Ce încercă are luminăția ta? Măritul nostru stăpân e cam mohorât de la o vreme și... Așa că-l voi lua pe păcătosul de mirgi cu mine la curte. Iar dacă va izbuti să fure perna pe care șade măritul nostru împărat fără ca el să simtă, atunci nu numai că va scăpa de surgiun, dar îi voi dărui și jumătate din întreaga mea avere. Magică. O să-ți oh. bine măritul nostru cu <laughs> <laughs> Și ca să vă arăt că nu glumesc, iată, vă dau și zapis la mână. Gială? Da. Da, da, da, da! Adu cerneală și pana de gustă! Da, da, da, da. Așa. Oh. Da, da. da, Așa! Acum scrie! Da! da. Scrie! Da! da. Eu munzir doc! Muzir doc! Mare drăgător la curtea împăratului Împăratului Voi dărui jumătate din a, întreaga mea avere a, a. Ai scris? Da, avere, avere. lui Mirji... Mirji? Dacă acesta va izbuti să fure perna pe care a împăratul pe dronul lui de aur. A, Ai scris? Am scris, Așa, Dăm să-i dar nici ne-am dus la mujirdoc, mamă. Da, mira, fata mea. Și eu stau și mă tot gândesc cum va putea mir și să tragă perna pe care șade împăratul pe tron. Va fi cu putință. cu neputință. Dacă va încerca, îl vor tăia cu iataganele slujitorii tronului. Și mm. totuși este singura cale ca să poată scăpa de surchiun. Ce-ar fi să ne sfătuim cu bătrânul Pamigora, fata mea Da, mamă, da, ai dreptate Înțeleptul Pamigora a ajutat pe multă lume Poate ne va fi și nouă de folos mm. Înțeleptule Pamigora Aceasta este toată povestea Învață-ne ce să facem O să zic lucrurile După cum văd Mujirdoc v-a dat și zapis S-ar cuveni, deci, să-l facem să-și piardă jumătate din avere <gântări> Tare m-aș bucura De avere ne putem lipsi Desigur, desigur Cea mai de preț avere este acum libertatea lui Mirși Dacă când am pomenit de zapis, m-am gândit în primul rând să-l scăpăm pe flăcău Bine, dar cum? Cum? Ar fi un mijloc dar pentru treaba asta urmează ca una din voi Ce e, ce e? Ce vrei? Gealda, îndură-te de-o piată mamă care vrea să-și vadă fiul pentru ultima oară No, no, no, no, hai, hai, hai pleacă, știi că n-am voie! Gealda, fi milostiv, nu te gândești Încercarea la care l-a supus tăpânul tău nu va putea fi trecută e, Așa soc-o și eu o să fure perna când împăratul șade pe ea. Apoi vezi, Gealup, hmm. vezi că am dreptate. Atunci de ce nu mă las să văd pentru ultima oară fiul? Ce, de ce am mai spus doar? N-am voie. Stăpânul e foarte astru. Dacă afle, în locul fiului tău mă va trimite pe mine în surgiun. Uite, Gealup, da. eu sunt săracă. Dacă să-mi pot vedea copilul, ți-aș dărui salba asta pe care o am din mostră mostră Ui. E de argint? Uau, argint curat da. Da, da. e, e frumoasă Hai, iau ia, ia o ia o, și lasă-mă să-mi văd fiul E, știu eu? Nu, nu, mai bine pleacă să nu ne vadă straja Nu plec de aici chiar dacă ai pune câinii pe mine Nu não, plec não, não, não, ia, ia, Hai, hai, dă-s dă și coboară în pivnița Dar vezi, nu se Îți mulțumesc, cealb, n-am să stau mult Îți mulțumesc, -a, -a. mulțumesc. Fiule Mamă, mamă, tu aici cum ai reușit să pătrunzi? Nu avem mult timp de vorbit Vrem să-ți să libertatea Soarta mea e viciocluită. Voi pieri impustibul cel mare. Nu-ți pierde speranța, fiule. Eu și Damira. Dar unde, e, Damira. Ia cum nu ne-a reușit să te însoțească. Damira, ei, Damira. Ce s-a întâmplat? Vorbește. Spun ce-i cu Damira. Nu vrei să-mi spui? Desigur, în sufletul Damire, nu mai arde flacăra prieteniei. Oh, nu, nu, fiule. Damira e cel mai devotat prieten pe care și poate dori cineva. Atunci, de ce n-a căutat și ea o cale să ajungă la mine? Nu-o judeca. Ai să aflăm un când vei scăpa de o sândă. Nu, mama, de o sândă nu voi scăpa. Cum gândești că voi reuși să trag perna pe care a împăratul? Tocmai de aceea am venit, fiule, să te ajut. Uite, vezi cutiuța aceasta? Da, și ce e ea? Nu deschide, nu deschide. Hmm. Păstrează-o bine. Da. Să o deschizi doar atunci când te vei afla în sala tronului, hmm. cât mai aproape de împărat. Și uite, uite, ia latine. Bine, dar nu trebuie prea mult. Gândește-te că aici, în această cutiuță, se află salvarea ta. Oh! Gata, gata nu. mai să Să nu de... Acum plec, acum plec jalib. uite vezi, fiule, timpul ne zorește. De aceea, al se Caută să te apropii cât mai mult de împărat. Iar când vei fi la doi pași Deschide cutiuța. Da. Cu bine, fiule, cu bine, fiule! Acum trebuie să soțească și măritul nostru stăpân. Bravo, avea poruncă să Da, da, uite-l, uite-l între surițe, e chiar lângă tot. seara, pentru a noapte voi porniți pe pustiul cel mare. O mai va dar cel mai bine voi petrece eu. De pe acum, abia pot ține O să Ridicați-vă până la pământ! Dosemște soare nostru! Vă lăsăm păratul! Hai, hai, hai, lasă, ridicați-vă! Ridicați-vă! Mă jurăc! Porunciți, porunciți! Mă jurăc, ia, ia, ia, ia, ia, i ia, i ia, ia, ia, ia, nu-i la mine, Maria voastră. Cum nu-i la tine, da? Ca un ce mă aflu, l-am mamei tâmplarului mirgi. Ălă-i mamei, este la mine. Cum asta? Cum a ajuns la tine? E, lasă, lasă, lasă, asta n-are important. citește de tâmplarule mirgi citește de Maria voastră, oare n-ar fi mai potrivit să-l citească chiar Maria voastră? Da! Vă-l citesc, da am cutezat să vă rog, a citi zapisul. E pentru faptul că oricine afară de maria voastră ar putea să citească altceva decât este scris în el. Cum întrosești să spui asemenea lucruri? Te-ai rugat, de-a-i arpeată. Ce? Ce tot tare cum ziceți de Ia, e ai templarele, apropii de detrun. Trege, lăsați-l liber. Vine Nu, mai aprade. Mai aprade.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 voi dărui jumătate din întreaga Ce mâncării mei? Ia să-mi frec spinarea de tront nu să vad Așadar Din întreaga mea avere templarul Mirzi oh, Dar ce o fie oare O partea strângă rămâne și mai rău Să-a da, da. citit mai departe Unde a rămas? Da, da, da, Dacă acesta mai zbutiți, să trage perna pe care și Mă piciat iar pe dreapta, mă piciat pe dreapta, pe ce vreau un Nu mai pot, Nu, nu, pe dreapta, pe dreapta, pe ce pe dreapta. E o viață! E Eu, o mai tras perna? Ai tras perna? Aia e o E o E E o înșelăciune! E o nu o înșelăciune! nu nu înșelăciune! E nu înșelăciune! E o înșelăciune! E o Nu E o Așa ceva nu-i cu putință Așa-i Eu am rămas fără Bernă și du-mușir Dacă-i aici că nu-i cu putință Eu stau pe drân, Și Bernă nu mai e la loc ei E mâna lui ha -ha! Bravo, sâmblarule Bravo, tâmlarele! Bravo. Mm, mm, nu știu ce să răcă S-a petrecut o minune Bă, nu s petrecut o Tu ești de vida Eu, Maria, cum? Tu... Da, da, da Hala, tu, halalt ai grijă că s-au de, de boli! Ele cum mă pe noi ne mănâncă avut noroc, plările că m-am tot foiit din cauza bunicelui, de-aia? Slujitori! prinde puricile puricele care l-a pișcat pe soarele nostru, păratul! Da, da, da! A spus, frate! Ții cum ai soare ăsta? Îți dai purice înăzbrăbat care sari până-n tavan! A, gata, lăsați-l țăratul, știau să-l mai prindeți! Mai bine faceți cu retine, cum trebuie! Da. da, da, da, da, A avut noroc, tâmplarule! Bari uh, noroc ai avut! Mă pot socoti liber, Maria voastră? Păi, de, mai încă pe vorbă... Urmă... Da, tâmplarule, poi ce lo di un home libero. Ai scăpat de pustiul cel mare. Ne da. nu numai liber, dar și foarte bogat. Cum adică bogat nu ea, bă? Păi, eu, ale... păi bă, băi... vei primi jumătate... Pisare... v primi jumătate din întreaga averea lui Muzirtov. Ce-ai uitat? Totu... Din averea mea păi... jumătate? De bună seamă, au, au De bună seamă, doar așa scrieți, a Da, dar totul a fost decât o glumă. Blumă... <cute> o glumă glumă, merită să-mi pe Maria noastră! <cute> soarele nostru. Da, da, Ia, ia, ce glumă, ce glumă, care e glumă? <grijă> Scrie aici negru pe alb, și e semnat din mâna ta De aici încolo nu mai ești la curtir, gata Luminia. Nu, mai e la curtir Și fi fericit că nu te trimit pe tine, pustiul cel mare <grijă> De ce ești trist, fiul meu? Ah, știi prea bine de ce Nu mi-ai spus nici până acum ce s-a petrecut cu Damira E adevărat, nu mai suntem săraci Din potrivă, ne îmbrăcăm în haine scumpe La masă ni se servesc tot felul de bunătăți Călcăm peste preșură de catifea și de mătas Dar la ce-mi folosesc toate acestea dacă nu e și Damira cu noi? Te înțeleg, fiule, dar poate că e mai bine să o uiți. Sau să-ți o amintești așa cum își amintește fluturile dimineața de vară, când se îmbată cu lumina și mireasmă. Nu, mamă, pe Damira n-am să o pot uita niciodată. De aceea am hotărât să mă lipsesc de toate bogățiile și să o pornesc în cele patru zări. Trebuie să o găsesc. Nu-i nevoie să pleci chiar atât de departe, fiule Dacă eu n-am avut curajul să-ți povestesc ce s-a întâmplat cu Damira Este cineva pe aici, pe aproape, care ți va spune totul Cine e, mama? Cine? Înțeleptul Pamigora Înțeleptule Pamigora spune unde pot afla pe Damira Ei, mirjiflăcă Damira a fost foarte aproape de tine Unde, când? Damira se afla în cutiuța pe care ți-a dus-o mama ta Cum? Hmm? Ce-ai spus? Atunci înseamnă că... Da, da, da, da, e... da înseamnă că și-a lepădat în fățișarea omenească Și s-a transformat în gânganie ca să te salveze pe tine Nu trebuia să o lași nu, Cu niciun minunată, preț, da. înțeleptule Oricât m-am împotrivit N-a folosit la nimic Și nu-i nicio cale să-și recape de minunata infățișare ne, Poate Ar fi una Una singură Care? Uite Damira e aici, în cutiuță După ce te-a scăpat de o sându S-a întors la mine Damira, Damira Vorbește tu Dragul meu, și, nu-mi pare nici o clipă rău că nu mai sunt cea pe care ai cunoscut-o. Numai astfel am izbuțit să-ți redau libertatea. Oh, sârmana mea, Damira, îți mulțumesc din suflet. Dar spune-mi ce trebuie să fac la rândul să redeviei mânda mea mireasă. N-ar folosi Tot nu vom mai fi împreună. De ce? Nu înțeleg. Ca eu să-mi pe chipul de trebuie ca tu să devii puricile năzdrăvan ce sare până în tavan. O fac cu dragă inimă. Nu, nu, nu, E de ajuns o singură jertfă. Dar nu-i nicio jertfă. Dacă este cineva care trebuie să se bucure de răsăritul soarelui, de culoarea florilor, de bucuria cântecului, aceea nu poți fi decât tu, înțeleptule Pamigora. Sunt gata să devin puricele năzdrăvan care sare până în tavan. Gândește-te bine, Mirji, să nu te cuprindă părerile de rău. Nu mă vor cuprinde niciodată, sunt gata. Bine, întoarce-te cu spatele și ține ochii Da. Așa. Acum voi număra până la 3? Unu, doi, trei. Înțeleptule Pamigora, mă pot întoarce și... Poți să deschid ochii? Desigur. Oh, da, Mira, ce frumoasă ești. Dragul meu, Mirgi! ce dorme mi-a fost de tine. Da, dar eu nu mă pot apropia. Eu nu sunt decât să... Decât un purice Ce ești? Un purice? De ce râdeți? Păi ce, tu ești purice? Ești de același chip, ești plăcău de totdeauna Da? E adevărat Adevărat Același brațe Da Același chip Atunci Atunci înseamnă de-am pus la încercare să văd dacă o meriți pe Damira <laughs> O meriți, da, da, da, o meriți din plin, plin.